Ведлінбург, 2009 Одного разу я спохопився – в цій книжці досі немає міста на к'ю. Довший час я бачив назви лише в кириличному написанні. От у чому причина такого недогляду? Росіянин сказав би – головотяпства. Я почав згадувати, але мені не спадало на думку нічого, крім «Кіто». Кіто в нашому написанні, до якого, втім, жахливо далеко. Тож «Екватор» і «Еквадор» я відклав для якоїсь іншої книжки, про яку ще нічого не знаю. І тоді мене врятував мій добрий берлінський друзяка. Ми саме перейшли від білого до червоного, як він вигукнув «Кведлінбург». Добре, що він не вигукнув цього трохи пізніше, в мить переходу від червоного до граппи. Інакше б я міг до наступного ранку забути. За часом відвідання Кведлінбург є найостаннішим містом цієї книжки. Він таки трапився мені на сам кінець, як особливо подарована вищими силами додаткова нагода, такий собі географічний бонус. Ним я завдячую передусім Томасові та Вікторії з Макдебурга. Таким чином, з ходинкою до міста Кю, Стало місто М. При цьому з'ясувалося, що навіть якби я не писав цієї книжки, Кведлінбург обов'язково варто було побачити за першої ж нагоди. Бо він, висловлюючись невигадливою мовою путівників, справжня перлина. Це таке винятково цілісне і якесь аж підручникове втілення старої Німеччини в самому її серці. Слово Герц. Тут невимушено римується з гарц. Що варто це спізнати, бодай, заради білосніжної чистоти явища? Ну, не даремно ж саме в ньому знімали білосніжку і червону квіточку, а також семеро гномів, ясна річ. Чому ані союзники, ані росіяни не розгаратали цього вщент у роки війни, як вони успішно вчинили з десятками тисяч інших старонімецьких міст? Не знаю. Чому послідовна унищенні історичної спадщини НДР не надолужила згаяне росіянами чи союзниками і не довела справу до пуття, не знаю також. Не сумніваюся, що Томас, многознавчий, розповідав мені того дня про якісь неочевидні, але переконливі причини. Мушу визнати, що був неуважним. А неуважним я був тому, що увесь той час Перетинаючи цю фахверково-казкову територію, задивляючись то на Роланда несамовитого з мечем на сторожі при ратуші, то на біржу, то на вежі кірх, то на старезного воза серед соняшників у монастирському дворі. Та мало на що я там задивлявся. Напружено вичікував бодай чогось, якоїсь події, випадку, ситуації, про яку зможу потім написати в цій книжці. Бо не писати ж мені врешті лише про пенсіонерів на екскурсіях. Хоч і це тема, чому б і ні, ця однаковість поведінки і зовнішності, ця типовість коментарів і жартів, ця дисципліновано зібрана маршова колективність. Але перед нами ще був замок на Замковій горі, до якого ми піднялися по траси. «Гаразд, от принаймні буде ще одне місто, на яке подивлюся згори і додам до колекції», – вирішив я, забігаючи наперед. Вид згори Кведлінбургові дійсно личить. Гострі кути черепичних тахів, фахверкові поверхні стін, усіяні квітниками тераси підзамча, садово-паркові заплави, все ще зелені у середині вересня, лагінна лінія узвиш гарцу – на овиді. Я переглядаю знімки, що наклацала і вибрала для мене Вікторія, і мені знову, як кажуть художники, хочеться там бути. Ще трохи мені захочеться перечитати братів Грім, а це вже не добре. Добре, натомість, інше. Те, що при вході до замку, всередині брами, сидів музикант. Він був з гітарою, але річ, яку він грав, була для лютні, під мінусівку з програвача. Скільки таких менестрелів у джинсових латаних латах розбрелося по містах і містечках Старого світу з його пам'ятками та руїнами? У цій книжці, як ви вже зауважуєте, вони виникають цілком регулярно. Напевно, я й не згадував би про нього навіть мимобіжно, як отут, тут, якби не його таємниче перевтілення. Бо коли за годину ми поверталися тією ж дорогою через браму, на його місці вже чатував інший. Вилицюватий і керпатий, червонощокий і білобровий, зі злиплими на потилиці та на лобі русяво-світлими пасемцями. І він грав? Та ні. Він наярював на гармошці. І це була дуже легко впізнавана пісня, здається, якась Катюша. І всі ті... Дисципліновані пенсіонери, проходячи повз нього, якось так напівзгиналися і сипали йому до шапки, замилувано усміхнені, свою дзвінку-євромонету. Я згадав, що в нас їхніх ровесників називають чомусь «дітьми війни».